Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå hej, hej, hej, igen då Amen. Ja just det, uh, tagning två Precis Eller uh, tre kanske det blir, om man ja skitsamma Om man tänker lite ja. Min dator kraschar ju Ja dag. just det Så vi startar om den Reklam för uh, Apple Ja precis Svengött Ha gärna 400 000 flikar uppe i din webbläsare Ja 14 faktiskt Ja det är ju ingenting Nej Nej Men ja, då välkommen till fullt Tank Podcast 1845 Med mm. mig Carl Med mig Larsson Och med Var det någon som finns? Nej, Karl fick smässa. Jag det i Och med mig Anton kan vi lägga till då ja. Under tiden du. Eh, nej, vad illa. Jag har kollat tv. Skulle kolla film med Kristoffer, men jag har sket i det. Orkar inte. Punkt, punkt, punkt. Ja, okej. Okay. Ja, mm. så stod det. Så stod det. Eh, ja, vi går väl eh, rakt in på dagens agenda. Eh, just det, jag ska bara hitta den där. <laughs> <laughs> kung kungfu Yes ja. ja. Skulle vi ta min punkt här då Ja, du körde ja. den förut Men ja. det gick inte så bra där Nej, vi, så vi gör om den då ja. En P-bot jag, jag har Kör. fått Jag fick en P-bot Jag stod där man inte fick stå just den dagen Eftersom att de ska komma av en Vart port någonstans? Utanför där jag bor I tröllätta. Just det ja. Och det de, de, de, de är ju för och sånt. ska kunna komma fram men där jag stod så var det ingen då För det är en gräsplätt där liksom. Så att det, det borde egentligen Skylten borde egentligen stå en bit fram Och det borde vara parkeringen där Tycker jag mm. Det står alltid fyra bilar där Alla fyra bilar hade fått p mm. um, Men eftersom att jag skulle åka iväg I veckan och var borta hela veckan Så tänkte jag, att jag lika bra att gå in och betala direkt då. Ja Mm så jag går in på min dator, internetbanken Knappar in, det står, då läser jag baksidan hur man ska gå tillväga Är det första gången du får en bot eller? Ja, inte, nej, inte en bot <laughs> men en p-bot har jag aldrig fått förut nej, okay, ja, ja, ja, Och så <laughs> Knappar jag in Bankgiro eller postgiro vilket det nu är Och sen det här ärendenumret Som man ska ange som OCR-nummer mm, mm, mm, mm. Och då säger han att det är ogiltigt Jaha Vill inte ta det okay. Det har väl inte kommit in i deras system men, Tänkte jag också, tänkte jag också så att jag Vilken <skratt> blicka Så att jag, jag, jag testade även nu När jag, när jag hade kommit hem i morse Testade jag igen ja, Som är sista dagen typ då eller? Nej det blir ju på tisdag ja. eh, Det gick inte då heller Nej Nu har jag dock fått reda på Eller Malins pappa Hade sagt till henne att Man ska lägga till en nolla I början Va? Jaha Utan någon jävla anledning och det hade tydligen stått fint finstilt på baksidan. Och jag tyckte att jag hade läst baksidan. Men okej. Okay. Och anledningen till att han vet det och att det står finstilt på baksidan är... Men att han också har en en bot någon gång. I, nej, inte någon gång. Men senare, samma dag, ungefär typ eh, 20 minuter senare. Ah. Så åker jag ner eh, utanför här eh, i Trollhutan där Malins bror bro, Ja. Bro, ah. Och där stod bilen lite dumt. För han skulle bära ut en låda. Ah, okay. ah, ah. Så då, det är ju bra. Så de hade, han hade ställt bilen, gått upp. Från fönstret ser han att det kommer en p vakt Så han går ner och ska flytta bilen. Då står han där och ger honom 700 spännböter. För att han står alldeles för mycket på gångvägen. Den här gångvägen är alltså två meter bred. Och han står med däcken. Så att däcken och lite till är uppe. Gångväg, alltså någon ingång till gården? För nej, nej, nej, nej. Eller alltså, på trottoaren. trottoaren är på ja. Och hade han stått i vägen som hade varit mindre fel. Enligt den här p vakten ja. Då hade, det, då hade han liksom blockat för bilar Som ska kunna backa ut från de snedparkingarna Som är mm. där på Ja, precis. vägen Så att, alltså vad fan jag, jag ska, Det här är bara för ett par jävla minuter Snälla, vad fan, skärp dig ja. Och då dök jag också, också upp Precis då Så jag stod, gick också fram till dem Om, och, och, och, Nej, nej, gick inte funkar inte Precis ja, utanför mig här ja. Så var det en poler som stannade för ett tag Sen skulle lämna någonting till mig mm, mm. Så ställde han sig för nära sketet inte han ställde sig för nära korsningen. Mm. Jo då. Och så gick vi ut och då stod det en P-vakt där. och skulle vi mm. ha en böter. Mm. Men sa jag, jag ska flytta med nu." Och bara, "Okej okay, då, du slipper undan den här gången." Ja, gött. Flytt. Mm. Okay, ah, för så så om borde vi, alltså ah, förlåt, jag, jag flyttar med direkt. Ja, okej. Ah, okej, okay, ja, okay, nu bara. Flytt. Nej. Hallö. Sluta, sluta ta ett jobb så jävla seriöst Ja, precis. Vad fan? Du stod inte i vägen ja, för någon. Nej, det stod inte. Okej, vänta. Jag ska bara ställa mig här för där ambulanser ska stanna typ ja. Eller där brandbilar ska fram. Eller vad fan ställa mig så att inte någon kommer ut ur den här dörren. Eller någonting. Det är okej. Okay. Då är man ju dum. Men vad fan? Du står inte i vägen för någon och ska jag bara stå där lite tillfälligt. Kom igen. Nä. Och det var min punkt för den här. Vad ja. var det? Var var du sån då? Ja, jag håller igen. Ah. Uh, vet du vad som börjar nästa vecka, gal Eller Anton? Någon serie Nej uh, Mycket sport jag, jag sen, räknar uh, inte med att du har någon koll Gör en sån ledtråd, Eller Okapabel Eller inkapabel Okej, okay, se vad det är istället Paralympics Okej okay. Ska bli kul Ja. vad gör man där, då? Paralympics Ja, men förklara lite, då ja. Ja, Paralympics är OS för handikappade För de som inte vet Jaha, okej okay. Vad kör du för grenar då? Är det många grenar? Eller? Väldigt mycket grenar. Det är väldigt mycket kul grenar. Uh -huh. Om man tycker att o vanliga OS är roligt ska man kolla på Paralympics för det är tio gånger så kul. Oh, nice. för Om man tycker vanliga OS är tråkigt så... är Paralympics 80... Eller kul ändå. Okej. Okay. Då... Jag, jag kollade upp lite grenar då, som jag tyckte var lite speciella. Mm -hmm. eh, det blir ju kom... lite så när man inte kan göra de andra grenarna. Mm. Eller va? Eftersom att de som är i Paralympics inte... Kan göra det vanliga Eftersom att de ja, är handikappade ja. Så blir det ju rätt Att de får ändra lite grann på grenarna Så det blir något annat Ja Jag kollade för, Först så kollade jag eh, Rullstolsrugby mm -hmm. Vilket känns konstigt för mig mm. Varför ska man hålla på så Sen kollade jag Rullstolsfäktning Och då sitter de bara i rullstolar Och fäktas De flyttar inte på stolarna Så då undrar jag Varför ska de ha en rullstol Till att börja med Kan de inte bara ligga på golvet Och så Blindskytte Va? Hur fan yes. funkar det eller? Det är de, de sätter... De... Ja, ljud, de, skickar Nej. Det de, de siktar mot tavlan och då är det någonting i vapnet som vibrerar som visar att de är rätt. Det är ju lite fusk. Och, ja, det är ju fusk. För då jag vet, inte, vet är de hur man ska Och framförallt ja, du var en guldig blindskytte. Du kan aldrig använda ett riktigt vapen ändå. Lycka till i livet. Typ. <skratt> alltså. Skjut dig själv. Du vet att du träffar ditt huvud i alla fall. Kanske ja, men vad fan det, Jättekonstigt ett, På ett vanligt vapen så har du ju också någonting som säger Att du siktar mot tavlan Och det är ju ja, fast siktet men Man är ju ganska beroende av sina ögon För att kunna skjuta Ja precis Och här använder de då vibrationer <laughs> Det är konstigt det är ju fan samma sak sen, sen är det, väldigt, det är väldigt mycket så här, uh, Fjädrande skener till ben Eh, mycket snabba rullstolar. Såhär, och ombyggda grejer. Mm, så de är ju egentligen eh, superhumans. Ja, ja. Paralympics, det är ju ultimata OS för de är ju alltid mycket snabbare. De börjar ju bli så här cyborgs, mer eller mindre. Mm, nice. Eh, jag har hört talas om Japans eh, <skratt> lilla grej. Som har jättemänskligheten. Som har skänkt till mänskligheten. gangnam style Jag kan läsa lite här. Det står så här. <skratt> I takt med både bensinpriser och utsläpp ökar... Ökar... <går> jag <går> du, det... har det. <går> I takt med att både bensinpriser och utsläpp ökar är det extra nödvändigt <går> att vara miljövänlig. Det insåg det japanska toalettföretaget Toto som nu lanserar världens första bajsdrivna motorcykel. Ja men vad Lever vi Dr. Mug? Vad heter det? Man, man sitter på, en, på en, en toalett så Och kör motorcykeln <gör> Va? Ja. Va, Varför just en motorcykel som prototyp? Det känns som att det blir jobbigt Om man välter och har jobbig diarré typ. Lättare med Varför inte med bara ta en bil direkt, Men vad fan måste man inte bälter alltså För att komma framåt bara, Nu är jag slut <gör> Det känns, väl som, Men, man, känns man, som att det är lite hybrid Jag ska bara gå ut och ladda ja. bilen eller motorcykeln lite jag, <gör> Sitter man där Kynns det känns som att man måste att man måste ha en garage eller något <här> ja, ja, ja. jag tänker jag skulle ha en enda. ja men det ja, för det hade ju varit bättre om det var på bilen det är ju jobbigt om man sitter på motorcykeln Känna. Oh, ja ja i bilen har ah, det varit det. man, man, man kör förbi någon på motorvägen ser du låren spänner sig liksom oh, för jag skulle vara ja. lite mer kraft turbo ja precis det är jävligt konstigt, jävligt konstigt. Hur länge har vi spelat in det? Vi har du kommit in på bajs? 12 minuter. man Med något tält kanske, så man kan tanka sin motcykel. Bara fälla, stanna ja. någonstans, fälla upp sitt tält. Ja. Få lite avskyldighet. Man kanske kan ha en, en helkroppsdräkt med lite hål i röven bara. Så att alltså det inte syns att man sitter där och skiter. För annars har man den i byxorna. Mm. Ja, ja, ja. Det är ju, det är ju jobbigt att vara utan byxor om man kör motorcykel. Ja. Man. Såhär, va, oj, varför, varför hade du, du, du inte dina läderbyxor på dig? Alltså äh. måste ju framåt liksom. Jag sket. Får man åka naken så? Tänker om polisen stoppar den. Då borde man få böter för att man är ja. nud, eller? Men det, det kanske är någon sån här miljögrej. För nya bilar, de har ju miljöbilspremie Så man inte behöver betala skatt Eller vad fan det är mm. Det här kanske är samma grej, du får inga böter om du åker naken ja, du, För men att du är miljövänlig fan nice. ACDCs första sångare, bon heter Han va? Han åkte ju äh, genom USA Från kust till kust På motorcykel i endast en t-shirt Alltså? Ja. I Fan kan Jag tycker du? det är kastigt uh... han, han sov i diken och fick lunginflammation ja, Konstigt Han hade ju en t-shirt på sig Mm. Att han inte blev våldtagen är en jävligt bra fråga uh, Ja, han kanske Våldtog istället, jag vet inte <laughs> <Kanske>. Vi pratar <laughs> med en man som drack uh, vet, uh, Rak vatten Ja, okej okay, då Jag tycker att det ofta man ser i USA När man ser MC-snubbar och sånt Aldrig igen nej. Nej. Nej. Varför, Är det, det okej okay i USA att köra så? Ja mm. mm. Det är det. Mm. Det, var ju, det var ju en demoteration man, man kan ju egentligen inte säga så, för det finns säkert delstater där ja. Det är inte okej okay ja, okay, men, ja. men generellt sett så det Det funkar nog kanon Det var ju en demonstration om det var förra Eller förra året Mot någon stat som hade satt in Lag, eller hjälmkrav som lag mm -hmm. Och då Var det massa som åkte runt för cyklare Utan hjälm för att demonstrera Så var det någon som krockade Tre pers dog Läkarna sa, hade de haft hjälp på så Hade de kunnat gå därifrån Jävla Göt, svarta amerikaner Jävla idioter ja. det är... Varför inte ha hjärn? Ja. Nej, nej, nej, nej, det är så tuntigt jag, ja, jag, jag kan fatta att det är dyrt, för det är dyrt ja, En bra en hjärn kostar, liksom. men, ja, men, men det är ganska det, billig livsförsäkring ja, det klara. är värt det liksom ja. um. Då kanske man inte vill leva heller då <laughs> men Då kan du lika gärna krocka och dö då. I Sverige så är det också vanligt bland sådana här eh, Tuffa motorcykelklubbar Mm. Att de inte har hjälm heller. Men då, då har de typ hårproblem och tillstånd från en läkare. <går> jag har sett de som inte finnas... har en integralhjälm. De har den här lilla fåniga krukan. Hittlekruka inte... brukar man ha. Ja, som inte hjälper någonting om man ramlar för ansiktet. Men fast en hittlekruka är inte fånig. Jag tycker att eh, ty om man ty... får ett sånt intyg. Att man inte behöver hjälm. Då mm. bör det finnas någon gräns på hur fort man får köra. <går> jag tycker, tre. Ja, men typ. <går> på tal om hjälmar Hör ni om han så fick ett järnrör genom huvudet? Ja. Mm. Han eh, eh, var på arbetsplats. Han, eller? Ja. Ja, kan han, bra. Eh, han var på en arbetsplats. säga, Byggplats var det väl, på några höghus eller någonting som han var på att bygga. En byggarbetsplats. Precis, så mm. kan man också säga. Mm. Och eh, då tappades det ett järnrör från främst i våningen. Mm. från den här killen i huvudet och rakt igenom hjälmen och kom ut typ, eh, under ögat, tror jag. Såg ut som på bilden. Mm. Rakt in så. Mm. Mm. Överlevde. Sykt. Jävligt sjukt. Jag läste jag läste också, ögat. Det var för att han var hjärnböt. Jag läste också någonting förra året. Det var någon, jag tror det var i Kina eller någonting. De hade ramlat också på någon byggarbetsplats eller rivningsplats. Ah. Och fått ett eh, admeringsjärn Rätt genom kroppen. Ah. Så jävla typiskt lag att göra skillnad på byggarbetsplats på och rivningsplats. Det är ju skillnad. Det är ju skillnad. Ja, men det för den här historien. Gör det någon skillnad om det är en byggarbetsplats eller en rivningsplats? Kanske. även Ja. Fortsätt. ja han, han, han är... fick det, igenom, det eh, för, ryggen, eller? Ja, han fick den typ mitt i ryggen ah. och så ut genom bröstet ah. men han missade allting vitalt så han låg där och hade lite ont liksom och ah. det blödde och så kom han till sjukhuset Och de bara sydde igen det och fyllde upp eh... hur fyller man upp ett sånt hål Jag vet inte. Några, silikon no Ja, precis Ja, precis. ja men vadå då? Det är ju att man konstigt vet, Rambo han fick ju en sån här pinne igen Och så tryckte han ju bara ut det med fingret Och sen så öppnade han en patron Och så hällde han ut krutet Och så tändade han det på det så. Mm. Och så, precis, ja, precis, precis Rambo han är grym på sånt Han, ja. fan, nice. han. är fan det på riktigt också Han och Bear ja. Grylls vet du, Vilket jävla team det ja, ja, ja Ja, ja, <laughs> ja <laughs> Det känns som att vi har spårat ut lite Från ursprungspunkten eller? Han ja, det bra Vad ja. var ursprungspunkten? Vice motorcykeln Eller nej? Men vi gick vidare på Hjälmarna. Hjälmröret är vi på nu. ja, ja. <skratt> ehm, Vi går ju på ett helt annat då. Ja. Ja, ja, ja, ja. Microsoft ska byta logga efter 25 år. Jaha. Fan vad ointressant. Vilken är Microsofts logga? Det är den svarta snedda. Så. Och så är o och s så lite, Går in lite i o på den gamla. Och det går då. Kan vi visa det? Ja. Han ser ut så. Ja. Ja, och det ja. är den nya. Det är den nya? Precis. Oj oj oj. Mm. Här var det här blåser förändringens vind. Ja verkligen. Vi kör fortfarande på Windows grejen. Ja. Igen. Den det... nya var ju totalt värdelös. Skitfult Men det ju, passar ju till tiden tycker jag. Att det ska Ty, vara så ja, typ... jävla clean Ja, men vad fan den har... ja. Ja. Är det andra. Är inte bättre att är... hålla hålla sig till ett vinnande koncept och skita ju att lägga ner 8 miljarder på en Jävla jag lovar grupp. att den jävla loggan har kostat något sånt. Ja, ja, ja. Det är ju för asimper. Fan. Hade ba... jag kunnat göra det? hade min brorsa kunnat göra i Paint. Ja, ungefär. Ja, det ju, ja. Oh, men det är ju Microsoft som har gjort i Paint. Ja, avkort. Ja, <laughs> <laughs> Så men, vi har ett krav bara, det måste göras i Paint. <laughs> har det, har det, finns det någon uppgradering av Paint eller? Paint MS fanns det va? Ja, men, den jag, Paint jag som jag vet... nu, jag har satt med den. Uh... det är Paint Microsoft. Mm. Jag satt med den Paint som är nu för ett tag sedan och det är, helvete, det är skitkonstigt. Jag Inte är... alls som gamla Paint. Den riktiga Paint. Ah, det finns en ny Paint alltså? Den heter ju fortfarande Paint men den är uppbyggd på ett helt annat sätt. Det är ah. mycket mer så här du kan blurra färger. Det är som ett litet Photoshop typ. Okay. Men, i alla fall, okay. men Microsofts nya logga i alla fall. Det är fyra Ja, ah, det är Kyder. windows Fyra rutor eller? och så står det Microsoft i någon jävligt ba basic logga. Ja, I någon halvgrå Typ, typ. Jag, jag, jag tycker jag stämmer på att f och t, t sitter ihop Det gör det på gamla Men det gör det här också Jag tycker mm. att det ser inte bra ut Nej. Du ser de la säkert åtta timmars jobb På snacka med fokusgrupper och grejer Vad, vad tycker ni ser det bäst ut om T1 och F1 håller ihop eller inte? Killar Vet ni vad en flugsmäcke är? Det? Flugsmälla? Ja det är det, ja. det Visste inte jag Nej. Nej på jobbet. Det är ju logist. Och det, det kom in en och det kommer in en 80 år gammal gubbe och frågar: "Han har ni några flugsmäckers?" Nej men vad fan låter det som, karl? Ja. ja, men jag väntar jag bara. vad Va? Va? vad varå? För det är ju knäckers. slå flugan med sa <laughs> han då. Och jag bara: "Jaha, men är det flugsmälla?" sa jag då. Ja. Nej, de har inte. Nej. Varför har hon inte det? det är det en boll? Är det en matbit? En matbit eller liksom. så? Eh, var var han norska eller? Nej, ja, han pratade. Så pratade han. Det var det ja, konans, han, var han, han pratade jävligt så här lågt. Jag tror att han måste fel med rösten faktiskt. Han var jävligt gammal. Var What han du? dansk? Var De var... har fel med rösten. Ja, det har han ju faktiskt. Vi har du. skåningar också. Ja, Men ja, uh, no, nej, han var svensk tror jag. Ja. Han var bara jävligt gammal. Mm. Han har pratat i många år tror jag. Han <laughs> så nu la han av. Precis. Precis. ja. Ja, ja. ja. ja. Precis. Jag kan truppa med ryggen på den här solen Varför sitter du och visar bröstvåterna? För att det är så jävla varmt Men kan du inte öppna fönstret då? Nej, va? jag når inte Så? Gött. Är du nöjd med? Fast jag har inte hänt så mycket Nej På tal om ingenting mm, Ja, just det mm. Nils Armstrong har gått bort Neil Armstrong? <här> Neil Armstrong har gått bort, ja Nils Armstrong <här> <här> Hans svenska kusin Okej, okay, Neil Armstrong är inte bort, Nej, eller? den där klipper du inte bort Ja, <laughs> oh, han har ju gått bort 82 år gammal ja, det. Var det inte en Armstrong till som gick bort Den här veckan? Eller ja, det det skriver, varför skriver alla fel veckor idag hitta Armstrong på? Fattar inte den men det jag finns ju någon mer har missat någonting Det finns ju någon mer känd snubbe Som mm, ja, just det precis. Visst, Ja, ja just det. Jag jag... Armstrong, han Lance Armstrong Han får ju lämna från sina medaljer Varför Va? Ja, jag antar bara att det har någonting med doping att göra jag vet inte Jaha. Jag ah, bara att ah, ah, Han fick uh, göra sig av med alla medaljer sket. Var han Cyklisten Har inte han Har inte han, och han, och han och Satt Fått rekord. en bil på uh, Overhaulen Jo Okej okay. Det står här i alla fall att Han var den första människan på månen Alltså <laughs> Neil <din, din> Armstrong <laughs> Stor du det där, alltså? Ja, precis. Vad tror ni om det? Tror ni att det är riktigt eller? Har du att... pratat om det någon gång? Ja, vadå? Att Om månlandningen skulle vara på riktigt eller om han skulle vara den första? Om att månlandningen är på riktigt? Jag tror eh... att vi har tagit upp det. det har Något gjort. av de första avsnitten. Kanske. Um... Mm. När vi snackar konspirationsteorier. Mm. Ja tror du då? Vad tror du Nej, Jag tror molnlandingen är Han var? Ja, det är det nog. Men eh, jag, är, jag är inte övertygad alltså. Inte jag heller, men uh, visst, den kan vara säker är riktigt liksom. Mm. Men sen har man ju kollat på många sådana där grejer. Ja, man, har som man är ju kul mycket konspirationsteoretiker Ja det, man finns är... ju, det finns ju många andra konspirationer som är mycket mer uh, plausible så att säga. Ja. Ta upp några. Uh, som uh, Kenner i mordet till exempel. Mm. Det, är väldigt... det vet jag att du är ganska insatt i. Uh, no, no. Det är, ja, lite grann. Antingen ser jävla amerikansk. Men vad är det med det då? Va? Vad är det med det då? Ja, det var ju inte Lee Harvey Oswald som de gjorde det i alla fall. Det är ganska säkert. Ja. Uh -huh. I alla fall så var det inte bara han. Nej. Uh -huh. Han hade ett vapen som inte går att ladda så fort och sedan siktar mig så att det, man kan göra det i den, den hastigheten som det gjordes. Och sedan säger är det här, vad är det? Backwards and to the left, eller vad det är. Det stämmer ju inte med... Um, Riktningen Utgångspunkten Och utgångspunkten Ja precis och, det, och, och sen Precis Genom hans huvud Sen i någons uh, Rygg eller knä Och fan det var Och, sen, och det är bara uh, The magic bullet Är ju det ja. Det är roligt då att de har <laughs> det finns en Magic bullet uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. När det handlar om Mordet på Den amerikanska presidenten Ja, aha. Um, ja Det är typ det okay. Det är ganska Viktiga detaljer Om inte annat Jag tror jag har kollat på Den Den ligger ligga på nätet Oh ja. Så man kan läsa om utredningen, Vad heter det, observationen typ och sånt. Ja, det finns säkert, men jag tänkte, tror du med filmen på? På det sättet ju... finns på YouTube. Det är ju konstigt, mm. lite kan jag... jag såg det först, såg det för typ första gången för typ två år eller något inte När man börjar intressera sig för sånt sådana saker. Ja, men typ. Ah, ja, för saker. <laughs> ja. Jag har jag några det. mer kontraktions? Mm. Ja. Jag, vad, vad tror ni om palme? Jag är så jävla svårt att placera. Placerade. Jag har läst lite grann om det Men jag har inte uh, hunnit sätta mig in i det så jättemycket Det är jävligt konstigt där va För de hittade ju en jävla mordvapen uppe i någon jävla sjö Någonstans i mm. Sverige De mm. mm. visade instans. sig att det inte var det vapnet sen ändå Aha. Det var bara eh, likadant men Vad hette han? Som, uh... mm, just det, för det hade legat där sedan långt innan mm. Vad hette han? Chris uh... Pettersson just det. Som blev. En skön jävel för huvud mm. <laughs> men, men ja, jag vet inte fan Det känns ju som att han får ju ta skiten Och få massa pengar Mm. För det är ju de, de, vill, de vill sätta på motorn. Ja, precis. Men det har man ju hemma i det här grejen Magnus Bettner har på mm. mordet, Hur Han rörde sig snabbt, snabbt och smidigt på trappan. Ja, det gör ju inte Christer ja. Pettersson till att börja med. Och, Christer Pettersson som har suttit på en parkbänk de senaste två åren. Ja, <coughs> precis. Och inte kan gå rakt. Han rörde sig nog snabbt och smidigt, ja. Nej, och så det är bänkman. ju mm. många hål i den. den Många snart. hål i hoven. <laughs> är det något nytt? Nej, då? nej jag vet. Det är jag preskriberat också. Man de håller inte på med den utredningen längre. Är, frågan är om det är inte. det. Har, var, eller har de bara skitit i att preskribera eftersom att det är ett äh, mord på en statsminister så, här, så att det är bara nej, men vi kör men det kanske inte går att stänga Eller man kanske inte får För det var snack om det i alla fall, jag vet inte riktigt. Jag ska bara ringa Leif G.V. Persson. Han är nog insatt i det här. Mm. Har han har hans nummer? Han, är, han är ju kompis med Chris Pettersson han där? Ja, Jaha. han har ju sagt det själv i tv ja nu kan inte jag här om honom alls nej. Det är ju för fan, det är klart så fan Det är Leif G. Persson som har skjutit honom och sen bara, <laughs> det var han <laughs> <laughs> För, för Leif G. Persson, han är en kriminaler Eller någonting, då fan är han för någonting mm. ja. han kan ju man, man, vill utreda, man vill inte utreda Poliser vill inte utreda polisen liksom. Om man inte jobbar på internutredningen Fast de gör ju knappt ändå känns så alla inom poliskåren Hatar ju internutredningen För att de sätter dit poliser Det är väldigt mycket död i det här avsnittet hittills Det är någon som går där, Erik Karl Coolt Fönstret blev som en spegel rakt ner Så jag såg en fascinerande grej Väldigt billiga grejer att du tar upp i det här ljudformatet Fortsätt med döden Fadefura har gått bort också Just det Stig Ossian Eriksson Ossian tror jag Ocean och sen kan det vara, ha. Ja, det är två S. Har vi mig. Har vi rapporten? Ja. Ja, ja. -ha. Hade du något med på det, eller? Nä. Nej, <laughs> <laughs> Tycker jag vi lämnar det på en oh, gång. Åh, herregud. Ja, det kan vi göra. Mm. Många då? döda. Vad... Um, ja, just det. Mm. Skitsamma. Vad tänkte du säga? Ingenting. Det är det som är problemet. Vad <laughs> fan? Ja, det var lite mellansnack bara. Själv har man hängt på Stureplan i veckan. Alltså, mm. vad har hänt där då? Ingenting. Nej, det var ju kul. Världlöst. Ja, tråkigt. Vilket jävla pisshål. Alltså? Okej. Okay. Med Stockholm över huvud taget menar du? Ja. Vet du, de har inget jävla 3G någonstans. B ladda upp Instagram-bilder ja, <laughs> ingenstans. Jag får vänta tills jag kommer till ett jag kan logga in på ett Netflix. wifi. Ja, kanske är så det man tänkt. Till och med. Ja. Men, men vad fan skärpning eller? Ja men du, det är ju Stockholm, liksom Sveriges Stockholm. huvudstad. Ja. Mm. Tjenare, kan jag få ett prov. Hallå. Ja. Har du inte tänkt på att Trollhättan är liksom ganska så teknikinriktad? En ganska teknikinriktad stad? Nej. Är Trollhättan det? Ja, på riktigt då när? våran historia och allting. Ja. Vi har varit långt fram i teknik. Men nu då, men nu ja. står vi still. Det är typ, men nu typ enda, enda staden i Sverige som fortfarande har återvinning typ mm. Och så kollar man, man kommer, bara, Och så kollar man när man, lite... man ska åka in i stan, är ja, ja. återvinning? Ja, men ja, då är vi väl jävligt före. Aj, ja, ja men andra städer har väl haft det också. Men, men för fort, för fort man kommer till någon annanstans så har de de kör ju bara på sig. Malmö och främst i Sverige tror jag. Med. Ja. då bara röd påse. Men folk gör sig grön och röd. Liksom. Om man kommer till exempel till Göteborg. Mm. De har, då finns ju ingen anledning att använda grön och röd påse. Nej. Alla vet vad vi, det, vi det snackar nog om hur vi säger grön och rödpåse eller? Ja, det tror jag. För jag tror att är man äldre än 12 år så har man nog läst om konceptet i alla fall. Jo, jo, men vi behöver inte röd påse heller för övrigt. Mm. Den där påsen som händer någonting med är grön påse mm. nu för tiden här i Trollhättan. Allt annat som slängs i samma Kärle, vet Man slänger gröna påsen och rö, ja, röda påsar förr i samma. Mm. Sen sorterades de. Mm. Nu spelar det ingen roll vilken färg den andra påsen har längre. Nu är det bara grön. Grön går till återvinning. Det andra bränns. Ah, okay. Vad gjorde du med röda förr då? Br bränns. Men innan det fanns det också en övrigt påse. Nu menar finns det ingen övrigt påse ah, just längre. Ja, och övrigt påsen då? Det var, det var för typ dammsugarpåsar. Eh, för Porslin de upp, bra? Vad sa du? För de gått alla upp är Det var det det det, då det, det Men det skulle det kunna vara turbo boost Men grej, för den, grejen är att i en dammsugare påse Kan du ligga lite vad som helst ja. Så att Men nu är det, nu tror jag man bara slänger det rätt bara, mm, eller lite så. Vad gör ni med batterier frågar jag då? De går till batteriåtervinning mm, ja. Gör ni det? Ja ja men Hur många batterier jag... gör vi av med? Tror du jag går Varje gång med ett batteri Du får lägga in en påse Där du skis, Där du eller metallburk nu? eller någonting. Var slänger du det? På... I grönt eller? Nej, det inte grönt gör jag inte. Jag slänger i rött. Jag. Glö... Skitla jag i känner jag. Glödlampor på så, eller? Uh, nej. Nej. Det stänger faktiskt. Lägg på... batterierna och glödlamporna i samma grej då, liksom. Varför ja, då? För, för det ex... går till samma ställe. Ja, det gör det. det när du ska... Det är hål bredvid. ni insatta båda två då. På mitt jobb har vi en det. sån inlampningssamling. Ja, ja, ja. ja, det har vi inte på mitt jobb längre, för den försvann tydligen. Ja, kanske det. En jävligt stor barnfamilj vill ha den hemma. Ja, precis. Fan gött det är med en container hemma. Jag. Ska jag väl låta barnet leka i? Blödelampor, <laughs> batterier och... Ja, varför uh... inte? Varför inte? Det är ju perfekt. Ja. Annars kan vi bara gå ut och slänga det i skogen. Ni vet, man går ut i skogen och hittar så här, typ 25 batterier. Nej. Ja, aldrig hänt Men alltså så, här, vet, alltså så här, farligt avfall ja. som de bara gått ut och slängt i skogen. De har verkligen samlat ihop farligt avfall och sen bara i, tagit sig an att ta sig ut i skogen <laughs> och slänga farligt avfall. De, de de kan det är så, så bära, jävlar. jävlar ska jag sabba. <laughs> Fuck miljön. the nature. Fuck the nature. Det, det kommer nog vara ungdomarna om typ några generationer. Så, ah, men vi går och lägger batterier i skogen grabbar ja, istället, istället såhär Vi kastar ägg på gamle ja, precis. ja, Absolut, för, för i framtiden är man All about så här långsiktigt bus det, bara, det händer ingenting nu Men om tusentals år Så kommer, så kommer någon, något barn få cancer Efter att ha badat här Det kommer ja, men... muteras folk så, Barn som föds här i framtiden Kommer att ha en liten liten svans Vi snackar faktiskt om det på krogen i veckan, ja. Om att uh, Våran generation Eller nästa Kommer nog vara Den första generationen Med cancer Från strålning Från trådlös el Det är lite balt Ja det är, jävla cool. Så vi, <laughs> det är jävla Det är liksom Det är tjernobylbarnen liksom, ja. Och sen är det Trådlös elbarnen Ja just det Vad, vad är coolast vilken, vilken dans är coolast Du gör på dansgolvet Tjernobylbarn Gangnam eller? Style Va? Va? Har ni missat Gangnam Style? Ja, det har vi nu. Ja, gjort ja. Nej, det har inte det Jag orkar inte Youtube Jag har klarat av det Sluta med Youtube-klipp i det här hela radioformatet nu mm. Det vi borde prata om är ju hur jag parkerade när jag kom hit Ja, just det ja. Coolt Berätta jag, jag, Kukförlängare fått, äh, fått en tjänstebil Ja, precis mm. Fast i och med att jag inte egentligen använder den Om jag gör någonting annat än tjänsten Så äh, menar jag bara att äh, jag har en hyrbil Någonstans <laughs> Som är en Skåda Superb faktiskt. Och den har ju den här funktionen. Inte Skåda då? Nej, Skåda. Okej. Okay. Säger jag i alla fall. Aha. Rätta mig om jag har fel men... Eh... Vad, vad säger ni? Är det moln eller moln? Både och jag. säger moln. Att det är molnigt. Inte molnigt. Ja, säger du ikt? Verkligen. Eller it. Säger du molnigt? Molnigt kanske jag säger. Du säger ju inte. Du säger molnigt. Nej, jag säger nog molnigt. Ja. Skit samma där. Jag fick lite utkallning för det för, för några dagar sedan ja. Att jag sa molnigt. Vad då molnigt? Molnigt heter det. Ja, ja. Lakris, lackris, cakes, chefs. Anton, potatis. <laughs> potatis, potatis. Det funkar inte så Nej. bra. <laughs> uh, ananas. Eller pärer, som de säger där nere igenom. Pärer, ja. Mm. Till pärer Nej, det är potatis det är de potatis. dumma jävlarna. <laughs> ja, okej. Vad är det? Varför är det någon som ska ner? Jag tror det eller vad är det? Det är det där de odlar potatis som får de kalla potatis vad de vill. Vad va, va fan är det? Skotskare heter det också jävligt konstigt ja, på Jag konstiga? vet inte, Anton, du har en ä, fin tjänstebil. <laughs> ja just det. Fin Ja. Ja. Nej, Men... din polare har en tjänstebil. Ja, ja just det Som, <laughs> som jag lånar. Shit, samma. Det är en Skoda är den har är en skola, Nej. <laughs> Ja fortsätt då Och med den behöver jag inte längre leta själv Efter parkeringsluckor Det gör den åt mig yeah, Jag trycker yeah, bara betydel. på en knapp Och så fortsätter jag köra längs gatan Tills den säger Här kan du parkera Och då, trycker, då bromsar jag Och så lägger jag i backen Och sen så släpper jag på bromsen Då backar jag den in Och sen som om den vill rätta till det lite, grann, Så eh, lägger jag i en växel Och så kör jag framåt Fast nu är det en automat mm. Så jag lägger i drive mm. Och så kör den framåt och sen så är det, Nu är det klart Fan vad cool Och jag var Oh my god <laughs> kan, kan vi inte lägga upp ett klipp på det här På, på vår Facebook-sida du parkerar Eller ja Nej Nej okej okay. Vi skiter i det så, <laughs> så ska vi köra lite Lokal nytt Det är <här> Vi kör på riktigt Ja, eh, Carolina Ginning har tydligen varit i Trollhättan för att spela in lite film. Ja, för okay. ungefär ett år sedan. För så länge Ja. Eh, jag vill läsa lite här idag på, på um, Aftonbladet Klick. Asså du, där eh, hänger du om kvällarna. Eh, precis. Mm. Eh, ja. <skratt> I alla fall, sätt. Carolina Junning, 33, debuterar som skådespelerska i filmen Blondie. Mm. Det var mm. eh, Nu berättar hon höll hur på in... att spela in Precis. Den, hon här på. Eh, nu berättar hon hur inspelningarna förvandlade henne till en diva, säger hon här. Familjedramat Blondie premiärvisas på Venedig filmfestival i veckan. Eh, filmen spelades in i sommaren 2011 och Junning var inkvarterad i en lägenhet, men snabbt krävde hon att flyttas till ett hotell. Uh, och dagen efter träffade hon Motspelarna Helena Auf Sanderberg Och mm. Alexandra Dahlström mm. uh, Hon tog för givet Att det krävt samma sak Säger hon Jag sa fy vilket vilket ställe Det hade tänkt sätta oss på Hur kunde du tro att vi skulle bo där Det svarade Men vi bor ju där Helt galet Sveriges bästa skådelsar uh, Bodde i världens största råtthål Inspelningen kom ändå att bli En av Caroline Ginnings bästa upplevelser Och hon hoppas på att fortsätta filmkarriären men det är inte så att jag vill. Eh, men det är inte så att jag vill. Eller kan ha en sådan karriär på heltid. Utan någon gång då och då bara. Men då ska fan FNAF spela in i ett flottare ställe än trollettan, säger hon till dagens nyheter. Mm. Just Så det skjuta om vår stadion. Fit äcklig. Mm. Ja, hon är fan inte god någonstans. Så Nej. pratar Hon äckligt är ju. Äcklig. Ja, hon visar de fittare äcklig. Hon är äcklig. Inte hit, hon egentligen. kan ha över den största rått hål mellan benen. Det som förstör mest med henne, det är fan dialekten mm. Och fan hon skorrar mm. Något helvetiskt mm. Ja mm. Just det Just det. det var den Ja um, Va, Vad är det för äcklig jävla Äckligt kryp du håller på med det här På tal om det så dödade jag en korsbindel eh, Här någon är... Jag vet inte om man får det Korsbindel? Ja Är det en spiller med kors på? Mm är det det är coola, är de är Sveriges giftigaste spindel det är ja, Hur giftiga är, är de då? Jag vet inte, de typ inte alls. Jag, jag läste i alla fall att de är Sveriges giftigaste Men de dödar inte människor Då andades jag ut och tog fram min skruvmejsel mm. Och motade <laughs> den Jag var lite rädd att den skulle krypa upp Och bita mig först men. Du, mm, men, men, men vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Jag, jag du, vad, då, Googlar du den först? Nu ska vi se Här har vi någon slags Nej tidjur. men det var Min flickvän sa att det var en korsbindel Aha. Och då Ja ah, det känner jag igen vad, vad är det för speciellt med det Och så googlar vi upp det Och läste lite om det Aha. Okay. Ja. Okej Men äh, Är inte, vad, inte fästingens inte Jag vet inte attackerar inte människor Eller bitar inte människor Jo men känner, vet du det gift Nu Det här är en människa Fast det ska nog inte bita i Nej känner men jag. giftet dödar inte människor Aha. Ja, ja. Är ja, för med, ja, för jag har mig att fästingar är spindeldjur Det kan ju, ja. ju vara spindeldjur I ben Ja precis och är de ett spindeldjur Men de producerar i... inget silke va Spelar det någon jävla roll eller Om de inte är spindelars huvudfunktion Typ Och äckliga och göra nät Det står ja, så, det. så här. Fästingar. fästingar är ju bara äckliga mm. fästingar. Klass Spindeldjur. Ja! Ah. Och då. Mm. Då är de spindlar. Ja. Och då dödar de människor. Och då måste de vara giftigare än ah. en korsspindel Men. Det, de har ju inget gift. De har bara. Utan. En det är ju ett. Virus. virus som sprids med dem. Så de är ju inte giftiga i ah. sig. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Ah. Fan och bra, du vänder mm. Reder ut begreppen. Nej, mm, Verkligen. Det är samma som att banan. Vad tror du det är till för frukt? bär eller något? Ja, ah, det är så jävla konstigt ja. Så jävla konstigt ja. vad, har, vi, har vi pratat om vad fan är? Vad rabar rabarber är? Nej För det är jävligt lurigt Okej, okay. vi sätter igång Nej, jag vet inte <laughs> jag, jag, jag Det också ser ju ut som cellery Ja, precis Trådigt lite ja. För på mitt jobb så ligger det under, under frukt Och det tycker jag känns fel men mm. tänk, om man tänker Men på det som en grönsak. Det är Det är för gott för att vara en grönsak typ, om man ser det enkelt så. Ja, vänta, vänta. Jag på en, en rabarber ska vi se hur jävla gött det tycker att det är. Det är för svinsurt. Ja. Ja. Det är gött. Rabarber mm. Jag vet, jag har också gjort det här. Om man klickar sig vidare och klickar sig vidare får det stå att de är. Men man kommer fan aldrig fram till om de är grönsak eller frukt och de borde väl rimligtvis vara något utav, eller? Ja. Ja. Eller kanske ogräs på. Som smakar gott. Om man har det i paj. Ja, skulle det. inte ett ogräs som smakar gott vara till exempel en grönsak? Kanske. Eh, vad hittar du där, Carl? Det står att det är en eh, art i familjen slidväxter. Ja, då går du vidare eller på slidväxter. Slidväxter kan man också säga. Ja, jag tror vi går vidare. Vi vidare. Vi vidare. Slidväxter heter E mellan det då, eller? Uh, slideeväxter. Ja. Uh, det var ju det han sa, slideväxter. Slide. Ja, uh, typ så du sa slideväxter. Men jag tror inte att det är slideväxter utan jag tror att det är slideväxter. Slideväxter. Slid -växter, ja. är... Växter har ju en tendens att heta så här: eh, könssaker. En uh, uh. slideväxter är en familj Växter av ordningen choruflales. Något uh, latin. Mm. Då går du vidare till vi det. Ska vi se. <laughs> mm. är en ordning av <laughs> tricolpater. Trik Mm -hmm, I mm. nyare klassificeringsfist Skitsa! Vi går, in där, vi går in på Tricolpater då mm. Carl von Linné kan ju skjuta sig i huvudet <laughs> Tricolpater är den Största gruppen bland Gomfröväxterna ja, Nej, nej <laughs> Vi går in på gömfröväxterna då. Gömfröväxternas systematik Och deras vetenskapshistoria <laughs> uh, Någonting <skratt> <skratt> Carl gör ljudet som uppstår när man, man har aux-sladden bara liggande på golvet på väldigt hög volym. Och går kommer man emot det. Så ja, just det. Precis. Det var så långt vi kom. Det, det, kom det, det, det tog stopp dit. Och då kom vi fram till att det var... En blomma, tror jag. För magnolia tillhör samma... Men magnolia kan man ju äta och ha i mat. Är det så? Mm. Jag tycker det, det har jag tänkt på i veckan. Att magnolia är fina. Nej, men maträtter... Som du typ är blommor i. Mm. Ja. Jag tycker det är så jävla konstigt. Då ska du inte åka till Måma. Som ligger var då? Museum of Modern Arts. Jag vet inte om det är det danska eller det som är i London. Var det det... Gör, gör de mat? Ja, det är i deras restaurang då. Ja. har de en jättekänd kock. Jag tror jag det Han har fått en är... massa Michelin-grejer för mm. det, ja. Som är helt dum i huvudet. Så Och när du säger jätte... Michelin, då tänker du inte på de däcken. Nej, utan du tänker det, på det är Guide Michelin. Just det. Mm. Aha. Han är i alla fall så jätteexperimentell Aha. Så var det ett tag sedan Så kollade vi upp den menyn mm. på jobbet mm. Och då serverar han en smörstekt Smörblomma Med sommarsnigel Jaha, vad oh fan Så det var en liten, liten, liten smörblomma som mm. man fick ett glas som var stekt Snabbt i smör Aha. Och så satte de en liten, liten skogssnigel på Levande, levande. Får man levande? Det tog han nästan 800 kronor Jag fattar inte jag fattar inte. Och folk köpte det. Här. Det är klart det är konst. Ja. De är museum i... of modern art. Men, är... men fan äter en levande skogsnigel? Det måste ju vara Smakade. inte giftigt men farligt. Typ. Smakar det gott tror jag Nej. Blomman nej, jag kanske jag är okej okay, men nej, det är absolut smakar. Det är stolen. Ja. Men om du slutar röra dig då. Ja, jag ha, tänker på det. Ja. Men jag fattar inte. Vad, det, är så, det känns så konst. Det känns inte man ska äta blommor så. Nej, Blom, säger du med vegetarian. Men eh, Checkar du blommor? Jag kan ut... <laughs> det, jag, <laughs> jag jag inte Jag är öppen för jag är öppen för. i ja, ja. det är gött, men det är ju inte blomman. Nej, det är ju fan större delen av blomman. Det är ju blomman. blomfostret. Ja, men, jag, men bladen då? Tänk, är... tänk, att i det lilla fröet <laughs> ligger en hel jävla blomma, vet du? <laughs> det True Det <story>. är fan sant <laughs> ja. ja. Just det. Ja. Just det. Görs det? Görs det? Där tittar han fram den jävlar. Är du gäster? Här kommer ett andel. Direkt från P3. Jag har pratat så hela veckan med min arbetskamrat i Stockholm. Kan du inte bjuda på det till då? <laughs> Nej, men vadå? Det är bara, det är bara, det är bara, jag bara pratar så hela veckan. Va. Pratar om allting. Va. Det inget, spelar ingen roll vad det handlar om. Det är bara att prata, prata, prata. <laughs> <laughs> vad <laughs> fan... Vakna bakfullt på hotellrummet var Man bara börjar så här, direkt var Inga problem det Direkt in i duschen va? Inga problem Var det mycket festande i Stockholm va? Ja det var ju tänkt att det skulle vara mycket mer Fander. festande Va Det var tänkt att det skulle vara mycket mer festande Eh, första dagen vi kom dit så skulle vi ju eh, Gått på Gröna Lund egentligen Men de hade ju glömt bort oss fotografer Så vi fick stanna hemma på hotellrummet <laughs> Sen, eh, sen Mesta då var det kräftskiva Då var det, då var det jävla vi eh, eh, Vissa fästar mer än andra Jag var en som inte fästade så mycket men, Var det någon <laughs> allergisk reaktion på någon? Någon som blev jävligt svullen i ansiktet? Nej, nej, nej. Tråkigt. Sen oh. äh, skulle det vara lite Olympic Games va? Vi skulle leka lite lekar och grilla korv äh, Vi åt två korvar Sen gick vi oh. <laughs> För vi orkar inte leka och leka. Oh, okay. äh, Sen var det ut på studie P äh, Glida omkring med de bästa utav dem <laughs> Kostymen på det Dricka mycket var Men inte dricka för mycket Skulle köra bilden efter <laughs> Och på de dagarna där var lite Lite tanken var att vi skulle lära oss saker, men det gjorde vi inte. Nej, yes. <laughs> förresten gick det med lönen. Um, ja, blev något lönemöte? Eller med, uh, möte med löneavdelning? Ja. Nej, det gjorde vi inte. Men vi, jag klargjorde att jag inte tänker betala några jävla pengar för skador på en bil som jag inte har åstadkommit själv. Ja. Och det är klart med det. Mm. Så är det. Så ja. kommer det bli. Mm. Och um, vi klargjorde även alla att vi tyckte att det var en dålig utbildning. Uh, uh, och det var att vi är där gratis är helt jävla idiotiskt. Och så ska det, kan det inte vara nästa år. Och att uh, det var meningslöst att vi var tvungen att vara i fyra dagar. För det var kunde man trycka ihop på fan en dag, det vettiga som sades. Okej, okay, men hur blev det med dagarna här då? Ja, jag fick tre dagar betalt. Ja, ah, fan. Det är mer än häftigt nu. Mm. Ja. Det är bra. Ja. Ja. det är bra. Gött för att ja. inte göra någonting. Nej, liksom. ja, absolut. Jag har ju fått de pengarna också. Det <laughs> Fan kan kanon. tusen kronor om dag Fan vad Gud? Mm. Eh, du ta ett mejl kanske. Ja, men gör det. Vi har fått ett mejl. Ser vi en ja, fråglåda? Det är en, utav en special frågan. frågelåda. Ja, ja. Vill du läsa upp det för jag är på att läsa upp. Ja, det kan jag ju göra. Vi har alla uh, fall fått mejl från Anarvid. Anarvid på Twitter. Secker. Det det. Jobbigt att uttala. Ja, jag just det Jag uttala det i huvudet varje gång. Det blir Anna. Ja, men Anna, det är nog tanken det. Ja. Mm. Jag säger vad Anna Hon får lära sig att skriva ämnen i ämnesraden för jag tycker det är tråkigt när det står ämne saknas. Och ett ämne är fan inte hej. Som eh, <laughs> kvinnan med världens. Längsta mailadress har på Arbetsförmedlingen som är min handläggare där När jag är inne där, vilket jag inte är just nu Men kommer vara snart igen Hon skrev hej som ämne till mig Vad okay. oh, fan, är det, ska det vara professionellt? Nej, nej, nej. Jag tror inte. nu till mejlet Som ja. Anna skrev Hej hej, skriver hon med, med versaler och utropstecken här hej, hej. Som så, så som Lisbeth Salander Uttalade i, i Girl, Dragon, Dragon 2 Tattoo, just det. Just det. Hej hej, hej, hej Så har hon skrivit, asbra mail från Katve Men och missa en twitterare. Den typiska med stor T, tonårs-twitteraren med stort T, eh, som jag nu vill berätta om. Den är ofta runt 13-17 till år gamla, kan säkert finnas äldre och yngre exemplar. Tweets som Hahaha, jag dör! förekommer många gånger. I det fallet finns det oftast en tillhörande rolig med citationstecken bild också. Det twittrar mer än genom glass Om att det sitter och äter den, eller att det vill ha en. Minst en sådan här tweet förekommer varje dag Många av dessa twitterar ofta om Att deras kärlek till Till antingen Kent eller Håkan Hällström Det älskar dem Så jävla mycket Och kan dö för dem Och för Och låttexter är något man hittar Oftare och oftare hos dessa I deras tweets. Mm. Ja, jag mm. läste det lite konstigt um, Oftast är deras tweets också Dåligt formulerade och det är Coolt i att påbörja deras tweets med en liten bokstav eh, men det känner på sig att tweeten kan bli retweetad skärper man till sig och sätter stor bokstav där en sådan ska finnas och undviker sin vanliga särskrivning Antagligen för att locka till sig fler snart hjärndöda följare. Det är lite märkligt att man gör så. Tror, om det är coolt att börja med. Mm. Ja. Ja, Även punkter och kommatecken är strikt förbjudet för dessa människor. Så klart älskar man också att skriva tweets om saker man verkligen är passionerad över med versaler. Så, nu orkar jag inte gå in med på dessa irriterande twitterer, men det finns alldeles för många sådana här twitterer. Alla behöver nej. Alla, alla behöver alla be nej? Alla behöver komma, nej, komma, måste få bort dessa. Hmm, vad vill hon få ut av det? Alla behövs kanske, ja. det ska vara hos nej, måste få bort dessa. Jag vet inte, det ska skickas från min iPhone-story så det kan ju mycket väl vara så. Då skriver inte någonting, och nej, jag är inte dum i huvudet också. Jag ska se, jag är inte färdig Nej. Alltså. <här> eh, jag, jag kollade bara att det var skickat från hennes iPhone så vi kunde reda ut ifall hon hade skrivit det där på ett tangentbord. På ja. Ja. Bra. Eh, tänk! Vilken mycket bättre värld det vore utan dessa. Nu är inte alla personer målen 13-17 sådana här twitterare. Till exempel hon där, att Anna Arvid. Mm -hmm. <laughs> Anna Arvid. Men eh, hon är typ 15 antingen. tror jag. Ja, hon är precis, 97 eller någonting. Precis inne, ja just det, jag, jag spelar Warp med Man hela tiden. Ja, eh, vinner du eller? Vad sa du? Vinner eller? Eh, ibland. Okej, okay, hon duktig. <laughs> Vi spelade, ja hon är... Ibland. Vi spelar på spanska nyss hon kan inte spanska Och jag kan absolut inte spanska Men jag hade i alla fall gått spanska Hon vann Jag är förresten fan inte efterbliven För det hade du påstått När du läste Grym pågås i alla fall Det vet ni säkert MVH Anna. Skicka från min Iphone Hon har valt ett jävla idiotiskt typsnitt också Ja, jag fattar inte Fan du på med? Weird Ja, onödigt Yeah. Ja, det var mejlet ja. eh, Anton, du, går du in på Twitter? Där? På. Eller vad, vill, vad vill, skulle du säga Nej. Twitter! I, ja. I alla fall <laughs> Vi är fortfarande kvar i frågelådan grejen här ja, på precis. vår podcast Ja, just det ja, bra, bra mm. Värner Felix har skrivit till oss mm. Han skrev att tack för ett kung avsnitt. Ja, just det, med, med bindestreck där Precis, då blir det kung avsnitt. Men inte ett kungavsnitt kung, kung utan ett kungavsnitt. Nej, det blir ju ett kungavsnitt, men det är fel. Ja, det ska sitta ihop. Ja, precis. Om inte kung är någon slags förkortning för någonting, då är det en helt annan sak. Det är sant. Vad skulle du kunna ha? Eh, kanon under eh, noga. Tung. Ty, eh, grovhet. grovhet. Kanon under ja. noga grovhet. avsnitt. Ja, det kan vara. Nu uppstår so bara neat. en sak, säger han. Vilket avsnitt får jag gästa? Fyllde ett tank, frågetecken, utopstecken. Mm. Jag var lite hård mot honom där och sa att han, eh, han, han kan inte hålla på och skriva så där med det där mm, bindesträcket. Så. Precis. Så han får jobba lite mer. Men, eh, ja. men det är klart, det kan han, han får hålla gäst vilket jävla avsnitt han vill. Det kan han få. Han är kanon verkar ju han vara. Alltså. Ja, det är skön. Mm. Hur tror ni han pratar? Jag vet inte, vart är han ifrån? Ja, och hur gammal då? är han? ska vi köra? Jag visst med rakar han pungen på Werner Felix? Ja, det kan vi göra. Ja, just det. Ja. Uh, uh, Okej, okay, nu ska vi se. Vernefield, hur tror vi att han är? Tror han är lång eller? Nej, inte vet att han. Det tror jag inte heller. Han är nu, nu vet jag var, var Kan han vara från han är lite han är lite asig, as, lite filippino samt ja, lite eller asiskt. Och <laughs> <Välsvete kart. laughs> säger man då? Asiatiskt. asiatiskt. Okej, okay, asiatiskt ursprung. Kanske. På, på bra Ja, bra, ja. Uh, ja något, något sånt där, lite grann. Uh, uh, uh, är ni bosatt i Stockholm? Ja, uh, uh, um. Är han bosatt i Stockholm, eller är han bosatt någonstans nära i Stockholm? Någonstans nära den tror jag. Vi, då, ha, vi har honom på kartan, va? Jag tror det. Ja, B då, ja. vart så ett Men det är bakom det. Och asiater är inte jättekända för sin hårväxt. Nej, Och precis. Stockholmare känner jag i, i regel. Är... Ah! Uh, fast... Ingen, ingen mygga. Ett et folk som rakar pungen om de har chans. <laughs> inte. Uh, mm. Vi kan ha satt igenom här och som fallit bort kanske. Uh, uh, vi... tappar någon solna, så vi, måste kanske? vi måste göra om det här, uh, <laughs> den här kartan bättre. Inte så när jag tänker. Nu ska jag inte dra alla. Teater över, över samma kamkant. Men. <laughs> Nice. <laughs> ja. Men ja. Eh, Generellt sett mm. Så har ju asiater lite mindre penis Ja Om man får säga så Och eh, sämre bilköringsförmåga och, och, och då kanske man vill raka Både, med asiater... både längst in vid, eh, roten vid roten Och pungen för att få penisen Att se lite större ut Ja um, um, Men behåren asiater... lär ju inte vara så tät Asiater är, långa, är ju som så att de, de har ju väldigt... För pungen, det känns inte så trevligt. Ofta... Hörrni. Ja. Asiater de är, brukar ju ofta vara så att de har väldigt lite hårväxt. Men ja. där de har hårväxt så är det som... Tätt är Vilket de ofta brukar ha kvar, känns det som. Ja, kanske. Ja, österländskt... Ja, det är inte lika inne där som det är i väster... Länder att, äh, raka, raka, sig. att, att raka trim, Trimma och raka ja. äh, Andra delar än bara men, ansiktet Men vad tror av Werner Felix nu då Som faktiskt är bosatt i Sverige Och hon har nog varit det hela sitt liv Jag tror att, att, tror att, han, att raka han rakar på pungen. pungen Det tror jag med mm. För hur gammal kan han vara Jag vet faktiskt inte Men han känns ändå som en människa som är ute och äh, Fästar Han känns som 18-19 han, han knullar mycket Werner mm. Felix Jag vet att du sa det om att, om, att, jag, att Asiater är i, Små penis Men jag känns eh, Felix, Känns som att han har Inget problem med sin penis alltså. han? Är, är, han, eh, han har en skyspenis. penis han är Majestätisk <laughs> kuk tror jag Majestätisk <laughs> kuk ja, ja. ja Varför inte Varför inte Ja Det är ju Werner Felix liksom Ja mm. så, så, så skön som han är Ja På Twitter <laughs> är Där vi känner honom Ja <laughs> Och allt som vi grundar det på Ja eh, Så känns det att han har en jättestor penis ja. Absolut Ehm Ja. Du, ja. du kan ju mejla oss och säga tack sen Felix <laughs> Ja Pengarna sätter jag... du in på uh, <laughs> <laughs> Nej sen har vi, ja, vi från, sen har vi fått från Pettersson och Marie också ja. Tror ni hon rakat pungen eller? På sin pojkvän? På sig själv Jag, jag har svårt mm. att tro att hon rakat pungen För ja. jag tror inte att det finns mycket pungen att raka Nej. Hon skriver i alla fall Blir det ett ny podd i eftermiddag Så jag har något att lyssna på Vägen hem efter work work Frågetecken glad Smiley. Svar på det är nej? Jag vet inte när hon slutar. Och kanske ja, slutar ja, nu kanske det om två dagar. Det är ju inte eftermiddag längre. Det var ju 14 ju. timmar sedan hon skrev till oss. Ja, och så... Det var, så det var nog den eftermiddagen som var. Idag. Och, och om hon menar och, att vi skulle spela in i eftermiddag ja. vara att det skulle komma ut imorgon så är det ju troligt. Om hon menar att det skulle komma ut i eftermiddag så nej. För nu spelar vi in och klockan är 5.10. Och precis. avsnitten brukar ju inte komma ut på söndagar. Nej. Dag. Så vad är hon och gräver på? Ja, du vet att hon är ju. Nej. <skratt> <skratt> <Du>. <skratt> Skit i det. Eh, nej. <skratt> nej, nej, nej. Eh, kanske imorgon. Eller vad Ja, kanske ja. imorgon. Ja. Mm. Nu är du jobbar mm. ganska fast, mycket. Fast när ni hör det här så är det ju naturligtvis när det har redan kommit ja, ut. Men, ja, precis. men. Idiotiska äh, att ta upp överutan. Ja, absolut. Faktiskt. Gå på nästa. Eh, det var ingen mer. Det var. <skratt> Vad bra då. Aha. Jävla fan. <laughs> nej, men då. Uh, ja. Ja, då har vi dragit. Uh, visst, men vi får dra. Uh, Före emot. Har vi inte gjort någon nej, men jag tänkte. Uh, jo, visst, men raka pungen? Mm. Får vi dra på någon. kändis I, Nu uh. också. Vad? Nu också. Det får vi titta till med. Ja, kommer du på någon då? Uh, jag tänker Hassan hassangänget. Mm. Uh, Christian Lok och Lindström, vad heter han? Fredrik Lindström. Fredrik Lindström, ja. Mm. Mm. Fredrik Linslund, har ställer rätt. Det känns som att han rakar pungen. Ja, tycker du det. Absolut. Han känns lite hipp Ja, ja. Christian Just... Lok, däremot. Han gillar hår. Ja. Han gillar håret, tror jag. Han har valt att ha kvar hår i ansiktet. Ja. Liksom. Så jag tror inte att han råkar funga. Det, det behöver ju absolut känns... inte betyda någonting i och för sig. För att det finns ju många. Men, ja, jag tror men det känns inte... även som att han har en ganska jämn behåring över kroppen. Så då är vi tillbaka på det här. Mm. Att han inte kan raka för att det kommer att se dumt ut. Nej, ja, precis. Uh, jag tror inte... Nej, jag tror inte han har rakat. Pungen. I alla fall inte on, på daglig basis så, utan han kanske skojar, till, skojar till det ibland. Ja. Och kanske inte i, så mycket gör det längre heller, men han kanske har gjort ja. dog, då då eh, under sent 90- och tidigt eh, 00-tal ja, liksom. för då var han nog i sin pungrakar... Eh, då, då, var, <laughs> pungrakar då, då, kom, då kom det att vara lite spännande sådär med, med, med rakning. Kom det verkligen på 90-talet? Ja, det gjorde det. Måste ha kommit tidigare. Eller? Känns det att det var lite nice så och åår på kuken botttalet faktiskt. Ja, ja fan. Då hade du ju en, en schyst eh, alltså så länge det var innanför din, eh, din rosa rosa som, inte ifrån uh -huh. utan du hade ju du Speedo. även även som man så hade du liksom string badbyxor då ja, ja, så ja. att eh, um, och då hade du så var det då var det liksom som en puff där var uh, ovanför penis. Eh, mm. Pungen kunde du raka kunde du raka på pungen även då men inte som vanlig ja, men... människa utan det var ju bara var inom Fittu inom porrskål. Va? Fick du Nej nej nej, det var Anarvit som skrev till oss på Twitter. Ja, så skrev hon hon nu. Jag skrev, jag skrev, på Twitter. Jag skriver jag skriva någonting till oss snabbt? Då jag? Uh -huh. jag skriver hon. Men desperata uttryck. <laughs> ja. Kan du ge det fan på? Men nu skrev jag någon mer till oss. Uh -huh. uh, Thomas Albeck skrev till oss. Uh -huh. Han skrev uh, F S X C B L U V E R, R R, R T H W-A-V-B-N Och nu skriver jag ännu mer fel. a till oss <laughs> vad gött Jaha, du skrev Du skrev inte speciellt till Anna Arvid du nej, du skrev nej, nej, nej till... På Bara ut Allmänt uh -huh. Janbanan1 skriver Hashtag byfåne Utopstecken Kommer något mer eller? Vi är väl lite byfånar Egentligen mm. Definitivt Ja, det... Mm. det var det Det var det Ja, ja. Fredrik Lindström Fredrik Lindström Ja så känner jag, nej. Men rakar han pungen, så gör han det liksom bara pungen och så finns det liksom som en lugg. Ja, det, det känns som att Anders Lindström heter han så. Fredrik. Fredrik, Fredrik Lindström. Anders ja, Lindström. Anders Lindström då? Det är <gär <gär Fredrik Lindström. Så heter du Anders Lindström? Alltså. Ett... Så skriver inte så lätt. Det är inte så lätt. Det är inte Lindström? Ja. är inte så lätt. Det är inte en sån kille är nopprar pungen Nej. Han drar hårsta för hårsta och bara det inte det. Nej. Vilken Nej, sjuk inte, människa <laughs> skulle ens utsätta sig inte. för sånt. Jag får en sån liten blick av honom. Liksom en liten blick. När, han, när du ser honom på stan så han bara. -ha, ge honom den, den där. Ding! Ser hans pung. <laughs> jag vet inte hur det känns. Ja. Så. Jag tycker ja. jag får en sån bild av honom. Det var det. Var ja. det. Den, den. Det var det. Ja. Är du av för idag Det börjar gå lite långsamt här tror jag. Ja, lite grann Ja, så där. sådär där avsnitt får jag säga Så sådär. Ja, sådär Helt okej okay. Ja, kanske Bättre Om man inte har än... så höga förväntningar ja. Så är det, funkar det ju det Eller om dyr. man lyssnar på vettig trams <laughs> Då är ju allt hajklä Ja Ja Det är kul att ju uh, ska skit om dem tycker Ja Har vi något mer att säga om vettig trams? Nej Nej Det finns inte så mycket att säga Nej Nej Hej, nu tar vi runt då. Nu ska vi inte snacka för mycket skit för det måste vi kunna göra nästa vecka också. Ja, Maila oss som vanligt. Hooka oss på Twitter och Facebook. Bra Lars. Rata och subscriba på iTunes. Mm. Kom it lite närmare mikrofonen. Hur närmare? Come. Jag har ju fan näsan i Ja, men det det är hey. inte mikrofonen Lars. så är du liksom 20 cm ovanför också. Aha. Ja. Mm, nu hörs jag bättre då eller? Nej, Kom, Nej. Gå ner dit där men, mikrofonen då? är Där är ju där nere Hej Där Tjena. har vi honom Tjena, Tjena välkommen Fortsätta eh, Det var väl det <laughs> Rata, subscribe och kommentera på iTunes Ja just det. Um, ja. Och så är jag lite besviken på att vi inte nominerades nominerade till Svenska Poddradio har vi, Finns det något sånt? Ja. men. Och nomineringarna var tydligen färdiga för länge sedan Det har jag också missat Men vi var inte nominerade Jävligt. I någon kategori Jävligt tråkigt mm. Men vad fan Hoppas man på göra. nästa år Finns det någonting som är sämsta? Att vi har våran fylletankarm Vad sämsta? Det vet vi vilka som kommer att vinna där <här> Ja, vettig trams Ja, precis <här> <här> Det kommer lite till landet där Det är inte någon som förstår vad fan han säger För de pratar älg <här> <här> Kan jag ge en sån liten illustration till våra lyssnare Att om ni lyssnar med lurar Så Så, vad gör du? Så jag tänkte jag Visar hur du lyssnar om man det Ja, precis